בעבותות אהבה, ואהיה להם כמרימי עול על לחיהם, ואת אליו אוכיל. לא ישוב אל ארץ מצרים, ואשור הוא מלכו, כי מאנו לשוב. וחלה חרב בערב, וכילתה בדיו, ואכלה ממועצותיהם. ועמי תלויים למשובתי, ואל על יקראוהו יחד, לא ירומם. איך אתנך אפרים, אמגנך ישראל, איך אתנך כאדמה, אשמחה כצבויים, נהפך עלי ליבי, יחד נכמרו ניחומיי. לא אעשה חרון אפי, לא אשוב לשחט אפרים, כי אל אנוכי, ולא איש, בקרבך קדוש, ולא אבוא בעיר. אחרי אדוני ילכו. כאריה ישאג, כי הוא ישאג, ויחרדו ונים מים, יחרדו כציפור ממצרים, וכיונה מארץ אשור, והושבתים על בתיהם נאום אדוני.